Таким був правічний закон цього краю. Клаптик смертної сорочки мав стерегти хату і худобу від блискавки, грому й а шнурок, яким зв'язували мені ноги, щоб я рівненько лежала в домовині, служив найкращим адвокатом із судею на випадок будь-якого конфлікту із законом. У попередньому житті, коли мене покривдали, і я змушена була доводити, що я не верблюдиця, прив'язаний до дверної ручки правочинного залу, шнурок із тіла покійного діда і посипаний довкіл сусідів свячений мак із маминого роду. Позбавили мене витрат на адвоката і на блатний телефонний дзвінок зверху. А відтепер і моя тінь ставала заступницею і охоронницею в моїй рідні, чи будь-кого іншого, хто матиме в ній потребу. Довга тиша запанувала в кімнаті. сестри зі зістри мовчки до меча про одне і теж. «Усе пропало», – сказала мама. Тітка не відповіла. Тоді мама встала за стол і понесла пакунок у шафу, не забудь да кладеш, попросила тітка, на що мама зітхнула, я тепер уже нічого не забуду. Тітка зачинила вікно і, замівши під віконі носовою хусточкою, поставила на нього склянку води і затикану в буханець хліба свічку. Тим часом мама також витерла стіл, поклала на нього хліб, воду, свічку, а насередину крізь ситечку просіяла білу муку. Ти пішла без спати, порушила теж тітка. Я буду тут, відповіла мама, перебралась на диван. Але ти б пішла у другу хату, знову сказала дітка. Ні, я лишуся тут, знову відповіла мама. Ще майже минала ніч, а мама незручно дивилась на стіл і незаймана в моку. Вона знала, що я мала вернутися сюди, і вона хотіла стежити мене. Однак я не сміла робити мамі боляче цю ніч, і мої складення для крила чекали, поки мама засне. Тома сморила її. Мою чорну відтоги голубку я аж тоді я пролетіла крізь скло і нечутно сіла на стіл. Я хотіла лишити чимто ж помітні сліди, через те ходила по білому стнігові борошна, кладаючи в лапки всю свою пташину силу. Потім напилась дябиком водички, полетіла над мамою, що здригалась у вісні, і останє, що я чула, відлітаючи назад у небо, мамине тихе зітхання вранці над мокою помереженою моїми слідами. Вона таки приходила до мене, моя дитина.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 До них долучалися ах і охи, клацали ножі чи ножиць, пахло ліками, і раптом у цьому беззладті, невидимий, але добре чутний голос повідомив Круг перший. Я увійшла з темряви в морок і зупинилась, опинившись у світлі якомусь неповноцінному. Жодного круга не було, Довкіл мене ми метушились такі, як я душі. Я відчувала їхню присутність, однак вони не мали форми, через те я не могла знати, чого їм бракує. Їх тут була тьма тьмуща і що миті ставали все більше і більше, бо безперервно клацали ножиця чи ножі, безперестанно доносили ще й скигляні і важке, як під наркозом, дихання. А я, висячила на вагомості, роздивлялась, доки до мене то зараєм, то поодинці літали душі, крихітні, як макове зерно, і кожна з них була така ж самотня, як я, навіть обнявшись з іншою. Це якісь сиротинці або. Неголуплені, думала я, дивлячись, як до мене наближаються дві однаковісінькі за формою і подобою душі. «Хто, – ви запитали, відчуваючи неймовірний дискомфорт. Коли б я мала в цей момент шкіру, вона би покрилась дрібними бухарями зі страху, і язик пересох би у горлі, як під час спраги. Однак нічого цього я не мала, лише відчула, що душа моя дещо змаліла і спресувалась». Два однаковісінькі чоловічі голоси без голосу, шепеляві, невиразні – Попристували до мене. «А чому ти нас не пізнаєш?» «Запитання на запитання відповіли вони, безперестанно облітаючи мене». «Бо я вас ніколи не бачила». Невпевнений голос без голосу послала і я. «Ти нас і не хотіла бачити?» Мій дискомфорт посилювався. Я бачила, що якби ці дві однакові душі прикласти до моєї, то вона би зробилась повнішою і ціліснішою. А в цій формі, в якій моя душа існувала тепер, було багато надірваних країв. «Хто ви?» – не запитала. Попросила я знову. І, вражена власною здогадкою, відсахнулась від шепелявої відповіді. «Ми твої діти?» Я ще зробила спробу сказати, що моя дитина залишилась там,